Ciutat Web. Navega a través dels racons més autèntics de la xarxa. Amb Lluís Pancorbo. Pancorba, bon dia. Hola, bon dia. Què tal, com estem? Com ha anat la setmana? Bé, bé, bé, esperant el dilluns ja és festa, eh? Veus que bé. Ja tornem l'altre dia. La setmana passada dèiem venim de festa, aquesta setmana dèiem anem a festa. A mi més anar de festa que venir de festa, perquè no bé aquell... Tot, tot, tot, tot de, tot de seu Tot depèn. Tot el de seu. Oh. Podríem fer un debat sobre això o parlem de noves tecnologies? No, de noves. Molt bé, doncs, primeres cosetes. Va, primeres cosetes. Avui vinc una miqueta tètric. Sí? sí. Tema tètric. Tema tètric. Hi ha un, hi ha un uh, dissenyador mm, holandès, un enginyer holandès, que ha, ha desenvolupat la làpida digital. <laughs> és tètric, el tema. És molt tètric. És molt tètric. Però, a més, és que té, té, té, el, té el seu, eh? Perquè tu te'n vas al que seria el, el, el tanatori, la làpida, el, el fèretre amb el, amb, el, amb el difunt a dintre, I hi ha una pantalla d'LCD al davant, just a sobre el difunt, i aleshores, quan tu t'apropes, ella et reconeix i et pot eh, ensenyar imatges teves amb, amb, el, amb el difunt, no? Com et reconeix? I imatges i vídeos per, per una càmera. Mm -hmm. Home, no, no et reconeix el difunt i et diu «Este es Paco». Eh? Ja, però és que t'anava a dir «No». I em costa d'entendre, perquè suposo que abans tu li has de passar informació en aquesta làpida. Sí, sí. No, no, és que... A, en principi sembla que, és que aquí està el negoci. És com aquella pel·lícula d'en Robin, Robin Williams, no es diu? Robin, en Roby canta. Robin, Robin Williams. En Robin actua. Ella, memòries de no sé què. Ah, no sé. Sí, sí. No sé, és, una, és una pel·lícula que, del futur que un home és capaç de recopilar records i fan DVDs de records. No, no, no, no l'he vist' l'has vista, Jordi? No, la memòria dels los es diu. Doncs, doncs no, no, perquè prou feinada que porten aquestes coses... Com perquè a sobre s'ha aquí buscant i mirant i perquè et facin els vídeos, que... En fi, prou car que és, però, bueno... Sí, sí. És tètric. Bueno, jo només, a és... No crec que si, si, si algun dia arribarem aquí, però, bueno... Jo només me penso amb, amb la imatge de que estigui el difunt i entri la querida! <ríe> Què ensenyarà aquell bon home? Depèn del que s'has introduït a la làpida, no? S'ha d'entrar tot, eh? <ríe> La gent fent cua, tu, allà, rotllant, oberta. Per mirar, aviam <avait> <résultza> què ha passat. Quès en coses? contrapartida d'això de, de, de la, la làpida mm. digital, aquesta setmana he estat, estat medient alguna notícia de que és molt curiós que, seguint amb el tema tètrica, eh, sí. es veu que em sembla que és a Gana, doncs hi ha tota una tradició que és de fer eh, taúts temàtics. Per exemple, en aquell lloc li agradava molt la Coca-Cola al tiu l'enterren amb un amb un amb un problema Si que ell tenia, tenia el peu molt gros, don't l'enterren un peazo zapatón <ríe> i se'ls fan a ells, eh, s'als fan a ells. O si li agradava viatjar amb una mena d'avió. Deis bonic. Sí, sí. Home és una festa, tot. Sí, sí, millor una festa que, que una altra cosa. En fi, sí. més coses tètriques. No, més tot estètics no, ara. No com va, dir més que no va estarèdic. Us, però bueno, ja estàs acabat, homa dos notícies tètriques. Sí. Val, va. Una cosa que us celebraré la vida, els, els, els reproductors aquests de MP3, mm. que en estan parlant aquests últims mesos, ja, sempre parlant de, dels hipots i dels no sé què i dels no sé quants. Bé, bueno, doncs hi ha una empresa eh, japonesa que es diu Evergreen que ha tret un reproductor... N'havien parlat ja d'Evergreen? Hòstia, no sé. No sé. Podria, podria ser. Podria ser. No, a mi no em sona, però bueno. Doncs ha tret un reproductor per 7 euros. D'un i do. Està molt bé. Vé de preu, segur? Bueno, la, la peculiaritat de reproductor és que, bueno, és, és una petita capseta molt molt petita, res, podeu pesar potser 30 grams o alguna així, que la gràcia que té és que tu li poses la targeta de memòria, amb la qual cosa a tu t'haven el software de reproduir amb el hardware de reproduir, però no t'haven no l'espai, amb qual cosa tu allà pots posar una, una SD card, que van des de 8 megas fins a... pots posar fins a un giga, i ara estaríem parlant que mig giga t'ha de costar uns 30 euros o alguna així, amb qual tu compres el... A més, el bo és que generalment totes les càmeres digitals funcionen amb aquestes targetes, amb la qual tu pots reutilitzar les targetes. Te gastes 10 euros amb el transport i tot de la compra, t'agastes 10 euros i tens el teu reproducti MP3. Molt bé, per la gent que El model es diu DN2000. Jo l'he trobat que el venen per internet Uh, a, a la web japonesa no he sabut, no sabut traduir-ho m'ha falta aquell manual mm. tu és que t'ho anava a preguntar t'ha <laughs> arribat ja? no, uh, doncs no he sabut d'això no he traduir-ho però hi ha una web francesa que, que ho pots comprar per allà i t'ha surt una mica més car t'ha per uns 16 o 17 euros però veia llavors tenen un pack per 30 euros també la targeteta no, home, però està bé de preu igualment eh, sí, eh, sí. sí està molt bé Va, una cosa que segur que tothom ha fet Por, que és Pos la ràdio i sonen aquelles cançons allò rockeres i tu què fas? Amb les mans començats a tocar la guitarra a tocar la guitarra, a tocar la bateria a tocar o a moure el cap així <laughs> que jo no sé si us heu parlat mai un semàfor però a vegades fa molta de riure el que fa la gent a, la, a dintre del cotxe quan està escoltant música i està... Bueno, i quan no escolta música, també. Bé, també. Però, com l'altres ja s'ha dit moltes vegades, a mi em fa molta gràcia mirar la gent quan està escoltant música dintre del cotxe o mirar-me a mi mateixa, perquè també, a vegades... O els concerts de certes hores de la nit, que sempre hi ha el típic que imita tots els membres de la banda i que imita sí. el guitarrista, després l'altre, que també és un clàssic. Sí, sí. Doncs, seguint amb aquesta línia, eh, hi ha una universitat a Finlàndia que ha desenvolupat, ha desenvolupat un software de captura de, de moviments amb la qual cosa tu et poses de la càmera i comences a tocar la guitarra i toca la guitarra. De veritat? De veritat. O sigui que saps el que estàs tocant? No, no, no, tu toques allò, a, a no, boleo. No, per això vull dir, tu realment, si estàs tocant a boleo, imitant al cantant, saps el que realment estaria sonant si tu estiguessis fent això? No, no, no, és que no, no eh, suposo, pel que jo entes entès de la notícia, eh, que tu, depenent de com mous les mans i com toques o com toques de fort o això, doncs toco una nota, toca l'altra i llavors tu toques la guitarra. Oh, molt bé. És una, una versió barata de, de comprar-se una guitarra. Fa poc a dir, vaig no veure... ho va aprendre o a trucar-la. Inclús havien fet un concurs de gent que tocava la guitarra. Fa poc ho vaig veure en unes, en, un, en unes notícies a Nova York, va ser. Van fer un concurs, i un concurs mundial, a més a més, eh? Es va presentar, hi havia un espanyol que també estava dels primers, i, i sí, sí, feien un concurs de veure qui tocava millor la guitarra. Sense tenir guitarra. Sense tenir guitarra, evidentment. <laughs> evidentment, evidentment. O sigui que amb aquest programa doncs haguéssim pogut saber què tocaven. Aquests concursos són apassionants. Sí. És com aquell concurs que fan, no sé si és a, a arenys de mar o així, o sigui, de veure qui menja més síndria. <ríe> Sempre m'he volgut apuntar. A veure qui menja més síndria. O aquest del, del campionat del home més que menja més, que es mengen uns frankfurt. Sí, això ho fan a Nova York també. Que és un noi molt petit que guanya tots, que fa molta gràcia, és xino, i surten uns, uns tios molt grossos, i, i se'n mengen 8, i surt aquest i s'ha comidat 23. és un noi petit, escanyolit. I, no sé... On t'ho has guardat? No, no. Dono, quan t'apuntis a menjar cindria, després ens ho expliques. Sí, bueno, és que no sé mai quan ho fan. Mira, ja, ho, ja ho mirarem i t'ho direm. Vale. Quan ens arribi d'Arenys... Uh, no sé on t'ho fan, eh? ...un ja curs de menjar, de menjar cindria, t'informarem. El, el cindriero cindrier de ferro. El cindriero de ferro. <ríe> <ríe> bueno, segur, escolta, que enviï, que enviï quan sí, fan. Sí, que ens ho enviïm quan ho fan, perquè en, en Lluís s'apuntarà i potser nosaltres també. Sí, total, la cindria aigua. És <ríe> aigua. Cíndria uh, amb, amb les, no, les llavors a eh? dintre. No, Cíndria sola. Sola. sola. Val. No, no, amb llavors a dintre. Am res d'ecològiques i biològiques. No, no, no amb llavors. No, no. Amb llavors, autèntica. autèntica. Veig autèntica. un ninotet. Un nino. Sembla aquí un... un, un robot. No et dic un arganboi, no? Però no, home, és, no, no, és, és més alt, eh? És més alt, fa, eh? fa uns 33 centímetres i pesa un quilo i mig. déu És un robot que es diu ITR... I la peculiaritat és que s'alimenta per una, un, una tecnologia que es diu RSS, que no sé si l'he comentat alguna vegada, sinó no, molt ràpid. Sí, comenta-la ara. La RSS és eh, quan has de, tenir, has de tenir la web preparada per emetre amb RSS, per entendre'ns, i el que fa és que t'agena un fitxer molt i molt petit amb totes les teves notícies. Amb la qual la descàrrega, hi ha programes que només eh, s'utilitzen per descarregar aquests tipus de fitxers, i les notícies que van passant a les webs, mm -hmm. doncs, te surten automàticament, sense que tu vagis d'anar a buscar la notícia a la web. És molt útil. Per, per, si és de busca, per exemple, doncs, si haguessis de mirar eh, 400 webs, doncs, t'autoraries l'EDU. En canvi, si t'estàs sindicat, que això es diu sindicar-se a l'RSS, en aquestes 400 webs, eh, res, a l'instant que la persona de la web 300 posen la notícia, a tu, en el teu lector de RSS. està surt, pim, aquesta persona ha posat aquesta notícia i te, te, te, te posa tota la notícia. Doncs aquest robot... Doncs aquest robot s'alimenta <coughs> d'aquests eh, canals RSS. I llavors què fa? Ell es descarrega, tu li dius, doncs jo estic sindicat a totes aquestes web amb els seus canals RSS, i llavors ell el que fa és que se'ls descarrega te'ls te parla. Te diu les notícies. Te diu les, les notícies. Que mono. Que mono. Que <sí> mono. A més, és que és mono. És mono de veure. És així, tot blanc. És com una cima. És com una cima més estilitzat. Sí. I sense mal a tot aquell de darrere. És que... I... bueno, així fa por, eh? Tot s'ha de dir. Bueno, així sí. És que ja ho veia de perfil. No, ara n'hem tret un de robot, eh, aquests japonesos, que és un robot que simula els caminars d'una dona. I és espectacular, eh? Sí? És eh, molt sensual. <laughs> per ser sí, un robot. Sí. Per ser un robot, no, no per ser robot, però és que... El tio clava, eh? déu nhi I, bueno, no, t'anava dir, no, no, no veurem el vídeo, perquè, és clar estem a la ràdio. No, quin ja llàstim. I tu no ens pots explicar més. més no, home, jo el que vull posar ah, és el vídeo d'aquesta robot a, a Rampoines. Si Molt bé, doncs ho, veieu. ho poses a les Rampoines i qui ho vulgui ho miro. Tres dobles Ben fàcil de, de recordar. Com el correu electrònic del programa, per cert. Aprofito per saludar. La LaCiudat.Girona.Amba0.es Animeu-vos, participeu, home, que fem un programa de noves tecnologies i el telèfon hem de dir que sí que l'utilitzeu però el correu electrònic, no gaire. La LaCiudat.Girona.Amba0.es 972.42.6750 que és que avui encara no ho havia dit. Vale. Que ens posin reptes. Que ens posin reptes. Que dir, busca'm alguna cosa, jo què sé, del que sigui. Exacte. Que farem de per I farem de Google per ells. I els hi buscarem <risos> coses i tu us expliques. Vale. Vale. Pre -pre per tots els que ens estiguin escoltant Exacte. a veure si, si, tenim, si tenim sort i algú s'envia i fa servir el correu electrònic el tenim una miqueta perdet sí. bé, bé. en fi, uh, tenim més coses? més coses, més coses. Mm. Ollam, uh, això és un, un, un, un dòngel d'aquests USBs de memòria però què passa? que tots els dòngels ja n'hi ha 4.000 milions de dongles que fan el mateix eh? tens el connectes, tens la memòria allà ja poses els fitxers bueno un rotllo. Mm. Què té nou, aquest? Que tu, a mi de que li vas posant informació, el dongle s'infla. Aquest és guai. Amb el qual pots dir, és que tinc el dongle a petar. Però rebenta, també, o no? Home, jo crec que ja ha d'haver... Seria, Seria molt divertit. Si ja no niquem més, ja... No què ha Sí, sí. Doncs és... Eh... Es diu... És de la casa Flashback. I quan tu li vas posant... Si, si tu doncs, no hi tens res li doncs, tens allà una, una palleringa mm -hmm. i pots posar fins a 2 gigas i quan està a 2 gigas sembla allò una taronja o sí, hi ha una petita fotografia de la seva evolució hey, el veus aquí sense res amb, amb 250 megas, amb 2 gigas i amb 2 gigas el veus allà que tu vas saber l'hem de collir, hòstia ja està madur ja està madur més coses, veig que encara ja ja queda un paper digital un paper digital, l'últim, ja passem al rànquing és un producte que es diu, eh, Lather laser trip wire. I això perquè, sabès, per, bueno, eh, ells orienten cap, cap a aquest, cap a aquest camí, no? però serviria per controlar els nens. Tu us gafes al nen i li dius, "Castigat a la teva habitació." Però no a l'habitació de la PlayStation, la tele i al vídeo, és veritat, i el de no. Dic, castigat a la habitació perquè tenen la "Castigat a l'habitació i els nens bien." No, castigat a els dels papes. Diu, "Hostia, els papes, no, però no hi ha és rar." I són no hi ha jocs. Doncs, què passa? Que tu, si tens la, una, tens la sort de viure en un lloc que té dos plantes, vale? que no sigui de 30 metres quadrats, mm. cada planta, eh, tu l el, generalment les habitacions les tens a dalt, el nen se'n va a dalt i tu allà li perds la vista. El nen se'n pot a l'habitació que vulguis, a no ser que el tanquis amb clau, que és no és humanitari. No ho és. Des d'aquí no ho recomanem. No. No ho és gens. Bueno, hi ha la part encara menys humanitària, que és encadenar-lo, que tampoc no no s'ha de fer això, no, no. s'ha de fer. Cadenes de plàstic. Vinga. Va, doncs han tret un producte, aquest producte aquest que dèiem el Laser Tripwire, que va uns, uns 26, entre 25 i 30 euros, eh, que solo el que fa és que són una mena de... de, de quina actors o amisors receptors que emeten un feix de, de un feix làser d'una punta a l'altra, amb el la qual cosa, si el nen traspassa aquell feix de làser, comença a pitar i tu saps que el nen s'ha escapat de l'habitació. S'ha escapat posicionat al lavabo. No. No pot, se'escapa, s'escapa. És com les pel·lícules d'aquelles de, de lladres que sí, sempre no? les trampes aquelles i així. que el fill sigui gimnasta i després saltarà. Sí, si tens el fill dels de Catherine Zeta Jones, ja oblido. Sí. No li posis. No li posis. Mm. Però a la sortesta, es veu estar llet allò el, el, el filet vermell del làser i tot. Sí, sí. Molt bé. Té més utilitats, eh? no només pels nens. Sí, perquè és clar. Veig aquí a la fotos d'un nen, no? Fotos d'un nen amb una, una, una micaeta collonit. Es ven amb la de, de controlar els nens. Sí, però bueno, quan són petits, si els dius no traspassis perquè talla, ja no eh? <laughs> Perquè talla <laughs> Perquè talla. Et quedaràs sense cames. Et quedaràs sense cames i sec si continues fent això. Ai, no, que no era això. No? No. <laughs> Aquesta era una altra. Uh, estàvem per al número 5, de fet vam fer el número 6 la setmana passada, toca el número 5. Número 5 I tenim temps de fer-lo. Sí. Oiga, en l'any 82, Sony va treure una, un, un catxarro que, que llavors labors tothom l'ha tingut a casa seva, que és el primer reproductor de CDs. I tant. Mercat. Ara que estem en, en una època en què s'estan començant a barrellar pel el substitut del DVD, hi han dos estàndards sí. al mercat, que és el Blu-ray i el HD DVD. doncs... qui guanyarà? Qui guanyarà? No ho sé, no ho sé perquè la cosa està molt difícil, eh? Perquè indústries molt potents han apostat per un i per l'altre a la vegada, vull dir, no està molt molt chungo. Qui voldries que guanyés? Doncs pues no ho sé. Som molt iguals? Jo, jo et diria que el Blu-ray. Però quina diferència hi ha entre el Blu-ray i de dvd no? Els suports són diferents. Els suports diferents, són molt similars, me'n sembla, a la capacitat que poden arribar a tenir. Has de comptar que amb aquests dispositius, si amb el DVD actual estem parlant d'aquestes podrem amagatzemar uns 4 gigues i mig o alguna cosa així, aquí estem parlant de poder amagatzemar... Eh, poder-se'ns de gigues, eh? Amb un, amb un dispositiu, amb, amb, amb, un, amb, un, amb un suport, amb un suport. Ostres. Clar, amb això pots tenir doncs, tota una, tot una videoteca... Un, Imagina't un -tota, tota la filmografia d'en Chiquito. Sí. Com a mínim, com a mínim. I la d'en Manolo Escobar també t'hi cabria. Especial. Almenys es busquen solucions, eh? perquè o sigui, la gent que li agradava tenir coses a casa era l'habitació mm. de les pel·lícules. Mm. Eh i com ara habitació de les pel·lícules no en pots tenir perquè amb la feina es pot tenir habitació per dormir <laughs> però ja es... pots tenir estanteria de les pel·lícules estanteria de les pel·lícules doncs ja està bé que triguin un suport que seria el CD de les pel·lícules Així, en comparació amb com van disminuint els metros quadrats no, però ara, això es diran el CD de les pel·lícules per exemple, de l'HDDBD ja, ja està comercialitzant als Estats Units i el que et fan és posar una pel·lícula en un DVD. això sí, que tens 14 hores d'extres i la pel·lícula i jo crec que la tendència és aquesta. Però 14 hores d'extres, ha de ser no, molt no, avorrit. No ho, eh? sé, no ho sé, sí, 14 hores d'extres. Perquè però... 14 hores de, els actors, els directors i els, i els productors diguin com a mi ha treballar con ell perquè sempre l'havia querido. I pues... <laughs> ara comenta la pel·lícula La Mujer de... de... Sí, <laughs> això... Per ser comentada pel el tio que passava per aquí. Sí, el que porta, el que porta els canapés. <ríe> M'ha agradat molt treballar amb sí. tal. A mi que m'he comentat mal de caviar. Sempre havia volgut portar els canapés a aquest magnífic actor. <ríe> molt bé, eh, de què anava el número 5? Reproductor de CBS. Sí, perquè ens hem anat molt del tema, eh? <ríe> bueno, dic, comentar que el model CDP-101 era un trastó important, de pes important. Més de 22 unses? <coughs> uh, jo crec que sí, eh? Sí, sí, jo crec que més de 22 unses. I sortia per uns 900 dòlars de l'època. Que jo crec que per l'època, això era l'any 82, sí, no, tampoc era tant Sí, no, tanca, no, no, eh? no, tampoc, no ho era tant. Era no, no. Molt bé. Doncs et diré de fer el número 4, però com no tenim temps, no t'ho dic. Vale. Doncs et, no m'ho diguis. Doncs no t'ho diguis. Et dic fins la setmana que ve. Molt bé. Que vagi molt bé aquest dia de festa, aquest dilluns... Dia... El, el, el, el faré servir només per, per buscar links. Segura, estic seguríssima. <laughs> És més, posaré un, un trastot d'aquests de vigilar perquè no surtis de, de la cadira de l'ordinador. Oh, que mala persona. Però, bueno, podràs sortir tres vegades, però seran permisos de dos minuts per anar la pampa. A la pam. tercera intestinació, no? Sí, la tercera serà de cinc. Diguis més temps. Bueno. Va, fins llavors. Vinga. Que vagi molt bé. Adeu.